civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora. Üdvözlöm a hallgatókat, Zsolt Péter vagyok. A mai adásban az Európai parlamenti választások kapcsán olyasmiről próbálunk meg beszélgetni, ami nem az aktuál politikához kötődik, hanem megpróbálunk a magyar lélek mélyére ásni, meg a problémáink mélyére ásni, és ehhez ö, ö, a hozzám legközelebb álló barátaimat hívtam segítségül, akik ebben a témában régóta kutatnak, magam is részt vettem ebben a kutatásban. Csizmadi Ervin, a Méltányosság politikai az igazgatója, és Lakatos Júlia, aki szintén kutatóként és a nemzetközi igazgatóként van megnevezve a, a, a vállalkozásunkban, most a Méltányosság politikai Központról részletesebben nem beszélnénk, bár nagyon szerettünk beszélni arról, hogy mit csinál ez a szervezet, hanem szigorúan a, a témánkra fogunk koncentrálni, arra a, azokra a gondolatokra, amelyeket itt a, a választások kapcsán összehoztunk, összeraktunk. Arra szeretném megkérni a, a vendégeket, hogy hallgassunk bele egy kicsit a Csetamásnak a Kelet-Európa című számába. Kelet-Európa Európa, Európa lichthúfja Kidobált szemetek A fal ridegen mered Kelet-Európa Vagy kelet-közép-Európa Sor került rád is Káin Mostoha gyerek Édes szívem te Vaksüket nótak, Ócska a Verkli éneket 56 Európa 68 Európa De pofozott, Ősz eltorzult gyerek Kelet-Európa Ott ülnek a voltba Nos ebben a számban még bele fogunk hallgatni a későbbiekben is Ervin azt kérdezném tőled, hogy e, miért is vonzódsz te a Cseh Tamásnak a művészetéhez, milyen személyes, meg nem személyes elkötelezettséged van itt? Hát először is jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek benneteket. Ugye nem vagyunk emberi jogi szervezet, amivel felkonferáltátok a műsort, de hát azért remélem, hogy a hallgatók ettől függetlenül szívesen meghallgatják azt, amit mi mondunk. Szóval, hogy miért csetamás? hát van ennek egy, egy ilyen élettörténeti oka, ez pedig az, hogy csetamás engem tanított egy időben. Nem tudom, hogy a hallgatók azt tudják-e, hogy csetamás Tamás rajztanár is volt, amellett, hogy ő ugye zenész, és hát ő engem rajztanárként tanított, amikor pályafutásom legelején... Gyurit, Há, hát ezt tudtad? Pályafutásom legelején ugye tanítóképző főiskolára jártam, egy rövid ideig, és ő ott volt rajztanár. Ráadásul hmm. annak is azt hiszem a levelező tagozatán, szóval egy nagyon érdekes szituáció, de akkor mi már ismertük egymást, amikor ő tanítani kezdett engem, úgyhogy amikor először belépett az órára, akkor így ismerősként üdvözöltük egymást, hmm. bűnrosszul rajzolok, hmm. És csatamás, uh, mikor meglát rajzaimat, akkor na, azt mondta, hogy na, ugorjunk. Zenélni elég jól, zenélszabban, találkoztatok? Hogy ő ah, tudta Hát ő tudta azt, hogy mi zenélünk, de mondjuk meg azt is tudta, hogy játszuk a dalait, mert ugye még ilyen. Gitáros zenész is voltam fiatalkoromban, tehát mindenről tudott. Nagyon sok koncertre mentünk mi el a 80-as években, tehát mit tudom én. Mondjuk a frontát vonulást, azt hiszem 5-6-szor láttam körülbelül, és a műsorai nagy részét is sokszor. Úgyhogy egy elég élő és nagyon, nagyon jó kapcsolat volt, hát nagyon sajnálom, ami vele történt. Jó, eh, volt ebben a számban egy, egy olyan mondat, hogy rögtön az elején, hogy Káin, te most a gyerek, és ebből nekem ilyen aszociációim támadtak, mondván, hogy, és mondjátok, hogyha, vagy Juli hogy hogy ezt túlerőltetetnek tartod ezt az aszociációmat, hogy, hát ugye Káin azért volt most a gyerek, mert ő kevésbé e, tudta szeretni a Jóisten mint a testvére, és ezt ugye éreztették is vele, e, és aztán az lett belőle, hogy ugye Ábelt meggyilkolta féltékenységből. Hogyha ezt ő összekötötte ebben a szövegben Európával, akkor itt, mint hogyha ilyen előrelátás lett volna, mint Nyugat-Európa, mint ha mi lennénk Káin, a most a gyerek, akiket kevésbé szeret minket Európa, mint mondjuk a centrumországokat vagy önmagád, és ezért mi bosszút állunk rajta. Na, mit Júli, ehhez a levezetésemhez? Hát, hát szerintem ez tényleg erős. Ugye? De annyiban igazad van, hogy tényleg van egyfajta ilyen hangulat, és ez mindig is megvolt. Tehát nem véletlen, hogy ez már csatomásnál is előjött, ez a mostoha sors érzés. Hát az egész hímnuszunknak a hangulatában ott van ez, hogy hogy, hogy balsors, akit régent tép. És szerintem erre szeretünk rá is játszani, meg, meg egy kicsit úgy könnyebbé teszi a hétköznapokat az, hogy, hogy van -e valami, ami így kulturális alapon nem azt mondom, hogy felment, de hogy, hogy úgy megmagyarázza, hogy miért ilyen a történelmünk, miért ilyen a politikánk, miért ilyen a társadalmunk. Jó, gondoltam, hogy a másik részével nem fogtok egyetérteni, mert ugye az azt jelenteni, vagy a még nem mondott erő semmit, hogy hogy, hogy a mi programunk most épp az, hogy szétverjük az Európát. <gül> ez nyilvánvalóan nem erről szól. Én ugye ismerem az írásaitokat, ami most megjelenés alatt áll, én is készítettem valamit ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy ez mi a, mi a ti olvasatotok, vagy mi a mi olvasatunk ezzel szemben, hogy, hogy, hogy, hogy mi nem szétverni akarjuk, hanem valami mást szeretnénk. Hát nézd oda, nagyon jó, hogy ezt a szót használod, hogy olvasat, mert azt hiszem, hogy tulajdonképpen egy olyan korban élünk, ahol, amikor ahány ember annyi olvasat. Tehát, tehát nincs, nincs egy olyan uralkodó olvasat, hogy most nekünk van egyfajta viszonyunk, és akkor mindenki azt gondolja. Mert mondjuk egy ellenzéki érzelmű ember az nyilvánvalóan azt gondolja a mai magyar kormányról, hogy ő szét akarja verni Európát, vagy a te hasonlatoddal, vagy a történelmi hasonlattal az Ábel meg akarja gyilkolni a Káint. Fordítva. Káin meg a. Jaj, bocsánat. Hát, igen. <gül> <gül> Tehát, és mondjuk egy kormánypárti ember pedig úgy gondolja, hogy amit ők csinálnak, az nem más, mint Európa megmentése. Tehát itt van egy-két nagyon egymással mereven szemben álló dolog. Ja, akkor ez a te szerény bevezetésed van, hogy különböző olvasatok vannak miink is egy olvasat. De szerintem te erről ennél többet gondolsz a saját olvasatok. E, hát valóban többet gondolok, nem tudom, hogy most mondjuk e azért azt el, hogy egyáltalán mi ez a kutatás, ami van, vagy pedig ezt később akarod megkérdezni. Hát most inkább azt kérdezem. Meg, hogy most már így remélem fölkeltettük a hallgatók érdeklődését, hogy itt lesz egy olyan olvasat, ami mondjuk nem e, a, az ismertek közé tartozik, hanem amit mondtam, hogy egy mélyebbre próbál ásni. De hát akkor mondjuk meg, hogy, hogy, hogy miért is fontos szerintünk ilyen kutatást lerakni az asztalra, vagy ilyen jellegű szövegeket mm. gyártani. Tehát ennek mi értelme van? Hát ugye az az értelme, hogy mindannyian, minden magyar ember, vagy minden politika iránt érdeklődő ember gondol valamit arról, hogy, hogy mi az, hogy Európa viszont nagyon kevesen kutattuk azt meg, hogy Európa, vagy a külső világ az hogyan él a magyar emberek tudatában, mondjuk az elmúlt 15 évben. Tehát a kutatásunk ugye arról szólt, hogy különböző területeken megvizsgáltuk, mint például, hogy milyen a pártoknak a viszony ehhez, vagy amit ti csináltatok, ugye, az éppen az, hogy milyen a magyar sajtónak a viszonya Európához, vagy milyen, például ezt, ezt én nem is tudom, hogy rajtunk kívül csináltak valaki, hogy milyen a tantervekben Uh -huh. a nemzeti alaptantervekben a, a, a Európának a, a képe. Na, és hát akkor mi... a két háborúra visszamenőleg, ugye a kapitányok írtak egy pár dolgot erről. Oké, okay. de és aztán megnéztük, hogy mit tudott rólunk Európa, mondjuk, amikor ugye ez a csatlakozási dolog történt, és mit tudunk mi Európáról. Ez nézte a Júli. Ezt nézte a, juli, ugye? Ezt nézte a És én, én meg azt, hogy tulajdonképpen a magyar elitek mit gondoltak Európáról a késő kádár rendszerben, és mit gondolnak most. Tehát olyan szegmensek, szerintem rajtunk kívül más eddig nem nagyon vizsgált, és hát e ezekben én úgy látom, hogy azért tudunk újat mondani. És akkor tudunk olyat mondani, minden általános érdeklődőnek ebben a témában nem csupán tudományos érdeklődés, hanem valami új fogalmi keret. Üli, neked van ez a nem nyugatos Magyarország, ezt kifejtenéd nekem, hogy ez, mit értesz az alatt? Abszolút. Még kiegészítve azt, amit az Ervin mondott, és reagálva a Káin is ebbe a hasonlatodra, ugye azt szerintem ami nekem egy nagyon személyes élményem volt ezzel a kutatással, és ami fontos, az az, hogy utólag olvasva ezeket az anyagokat, hogy miket írtak akkor, amikor csatlakoztak, vagy amielőtt csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, ezt teljesen elfelejtettük. És, és nekem is, aki politikával foglalkozik, és végigértem ezt a korszakot, újdonság erejű és meglepő volt. És nagyon sokszor volt egy olyan érzés, hogy, hogy Úr isten, de naivak voltunk, vagy mennyire ártatlanak voltunk, és mennyire idealisztikus volt ez az egész elképzelés és nem csak Magyarországon. Tehát Európa sem tudta teljes mértékben, hogy mit vállal akkor, amikor egy ilyen nagy régiót megpróbált integrálni, és nem volt erre felkészülve. És itt jön be a nem nyugatosság kérdése, hmm. hogy majdhogy nem elsikadt hogy ennek a kérdésnek a, a, a fontossága, hogy egy olyan régió e, csatlakozik Nyugat-Európához, ami egyébként egy nagyon homogén, kultúrájú, társadalmi, szocializációjú térség volt, ami teljes Eltér, történelmében, politikai kultúrájától attól, amit ők megszoktak. És Úgy, gondolod, hogy ettől nem rettegtek Nyugat-Európában volt bizonyos félelem, csak az általában olvasott szövegek. hogy majd mezzel. jön a lengyel vízvezetékszerelő rettett és rettett. elveszi a munkáját. Arra nem gondoltak, hogy ezek az emberek teljesen máson keresztül mentek a történelmük során, és azért nem is tudtak erre gondolni, mert ők a saját. Uh, politikai kultúrájukban tudnak csak gondolkodni, nem tudják azt megérteni, hogy milyen volt mondjuk itt a szocializmus alatt, és nem, nem tudnak bizonyos fogalmakat még értelmezni sem. Tehát, hogy azért nem is ismerhették fel a, a problémát, mert a saját uh, gondolatvilágukban tudnak. No, mi itt a probléma? Alapvetően azt mondom, amikor azt mondom, hogy Magyarország egy nem nyugatos, vagy nem teljesen nyugatos ország, hogy például fogalmak alatt, hogy demokrácia, emberi jogok, uh -huh. meddig terjednek az emberi jogok, vagy mi az, amit természetesnek gondolunk, hogy, hogy a törvényhozás alá behozunk, mit értünk, ezek teljesen más ezen a térségben és abban a térségben. És szerintem tényleg süketek beszéde, az, ahol a két térség erről beszél, és amikor csatlakozott Magyarország, akkor úgy gondolták, hogy a gazdasági fejlődés, a demokrácia fejlődése az majd ezt kiküszöbeli. És most látjuk, hogy ez nem így történt, és olyan tényleg, mint hogy két nyelvjárás beszélne két ismerős, és ha bár ugyanazt a nyelvet beszélik, mégsem értik egymást, és más gondolnak a fogalmak alatt, és ebből jön ez a konfliktus. Enged meg hogy még egy a, a helyzet tehát az, hogy a, a, a, ezekből a gondolataidból is talán ez jön elő, és a szövegedből is ezt éreztem, amit olvastam, hogy te felelős felelősnek gondolod nyugodt -evre. tehát hogy, hogy ők a nagyobb felelősek azért, hogy tot hát ott tartunk, ahol tartunk. Ezt nem mondom, hogy nagyobb. Azt mondom, hogy mindkét félnek van felelősség, illetve talán mindkét fél ö, elmulasztott bizonyos dolgokat végig elemezni, vagy végig gondolni. Hát jó, de, de ugye hát a Nyugat-Európa volt az, akinek látni kellett volna, hogy nekünk milyen más gondolkodási rendszereink vannak, mert hogy... Nem tudom, de lehet, hogy ez fordítva Szerinten szokott Sőt, de nem tenni. lehet visszafelelőssé tenni Nyugat-Európát ezért, viszont az, azért felelősségre lehet vonni, hogy ennyi idő után, miután ez már látszik, hogy így van, nem tett semmit intézményi szinten, hogy ezt az integrációt, az elmaradt integrációt megvalósítsa. És akkor itt jön be Ervinnek a szokásos gondolata, mert mi hárman azért már eleve tudjuk, hogy a másik mit fog mondani néha, hogy, hogy hát kellett volna pénzt pénzparipát fegyvert áldozni a demokratikus nevelésre, oktatásban, és hasonló, ami, ami teljesen el, elmaradt, és, és ennek a levét is szuk. Ugye, nagyon, szóval az a baj, hogy annyiféle szempontból lehet a dolgokat megközelíteni, mert amit most felvetsz, amit valóban szoktam én gyakran írni, ezt, ezt az állampolgári nevelés dolgot, tehát, hogy hogyan lehetne megtanítani az embereket a demokráciára, ez, ez nem biztos, hogy ugyanazt elvárhatjuk, mint például, ami történt 1945 után Németországban, amikor a német embereket amerikai szakértők megtanították arra, hogy mit kell gondolniuk. Most, hogyha mi azt gondolnánk, hogy ez, ennek kellett volna történnie. Ugyanis, hogyha nincs olyan, hogy egy nyugati, egy fejlettebb társadalom megtanítja a kevésbé fejlettet, akkor, akkor az esetlegesség. Szituációja alakul ki, és szerintem a 80-as 80 évek végén, a 90-es évek elején éppen ez a, ez a véletlen, tehát mi a véletlen társadalom vagyunk, véletlenen múlik az, hogy kiből válik demokrata, vagy kiből nem válik demokrata, kiből lesz nyugatos, és kiből nem, ehhez nem ad segítséget, és a Juli is említette az intézményi szempontot, ez nem ad segítséget az oktatás, párádám kollégám írt az oktatásra egyébként ebben a, ebben a kutatásunkban, a tank terveket elemezve. A pártok úgy próbálják ugye a, a, a híveiket valamilyen módon fanatizálni, de az inkább fanatizálás semmint a tudatos demokráciára nevelés. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy tulajdonképpen ott állunk, ahol a part szakad, de az elmúlt 30 éveből ebből a szempontból nem nagyon hozott semmit. De még ha szabad visszatérnem egy másodperce erre a nem nyugatos hmm. dologra, mert fölvetetted azt, hogy fogalmi szinten beszéljünk. Tehát ez, ez, ez egy nagyon fontos fogalmi dolog. Mi az uralkodó narratíva ma a nyugati politikatudományban? Az, hogy kelet-közép-európa és különösen Magyarország egy hibrid rezsim. Se nem demokrácia, se nem diktatúra. Erre ők azt mondják, hogy hibrid, ugye? Mi legtöbb liberális, baloldali azt gondolja az Orbán rezsimről, hogy hibrid. Most a, nyugat, a nem nyugatos demokrácia kategóriája az egy alternatív megközelítése. Ugye ezt megfelelő, most nem mondjuk azokat nem a szervezeteket, de bele kell szerintem mennünk, mert, mert ez, ez, ez alapvető dolog. Tehát ez, ezen nagyon sok múlik, ez egy szemléleti kérdés. Ha úgy közelítünk, hogy nem nyugatos demokrácia Magyarország, akkor ezzel mi alternatívát állítunk a hibrid rendszer megközelítésnek, és akkor más követelményeink vannak az elemzés során is, mint hogyha levizsgáztatnánk és azt mondanánk, hogy nem olyanok vagytok, mint a nyugat, no akkor ti hibridek vagytok, diktatúra, autokrácia és így tovább. Tehát ezt én személy szerint, de szerintem a Júli sem fogadja, akkor viszont, mert tényleg menjünk bele egy mondat erejék, hogy mit is jelent a, a nem nyugatos uh, demokrácia. Ugyanis Magyarországon ma az az általános értelmezés a demokrácia, hogy a liberális demokrácia a demokrácia. Ugye az emberi jogokra uh, koncentráló, uh, úgymond a liberális iránybe hajló, de ezt, ezt nem szabad belekeverni, mert nem az ideológiáról szól a liberális demokrácia, hanem arról, hogy a... a demokráciának úgymond két elemen van, van a liberális, meg a demokratikus, tehát a nép szavaz, vagy a nép felségen alapuló része. És ez korábban nem volt egy egység, nem tartoztak össze, csak az általános választójog elterjedése után ez került ez egy egységbe, és vannak olyan társadalmak ö, a világon, ezek általában nem Európában található, ahol például próbálnak demokratikusak lenni, de nem tudják ráhúzni ezt a nyugati típusú demokrácia modellt, ezt azért láttuk Afganisztánban irányban, hogy nem, nem sikerült ezt megvalósítani, úgyhogy van erre egy kísérlet, hogy megpróbáljuk a demokráciának a keretét kitágítani egy olyan irányba, hogy olyasmi is beleférjen, ami mondjuk Európában nem feltétlenül evidens. én érthető, amit, amit mondtok, és könnyen követhető is. Most egy kicsit akadékoskodni fogok. Tehát, hogyha Magyarország nem nyugatos demokrát, és fokuszáljunk megint egy kicsit az Európai Unióra, akkor a, a csatlakozási tárgyalásokkor az íreknek voltak bizonyos aggájai, nem nagyon akarták elfogadni azt az alkotmánytervezetet is, mert egy példát mondok csak, mert például a abortusztilalom, ami nekik egy fontos dolog volt, és összefüggött valószínűleg a katolicizmussal, az nekik egy fontos dolog volt, míg az Európai Unióban hát ugye ez éppen a liberális értékekkel ellentment voltam. Tehát ugye te vetetted föl, hogy, hogy, hogy van olyan demokrácia, ami liberális, és van olyan demokrácia, ami nem. Nyilvánvalóan az írek egy demokrácia, de nem egy liberális érték volt az, hogy ragaszkodtak a, a, ehhez a dologhoz. <kül> És akkor ők sem nyugatossak? Én egyébként e szerint a definíció szerint azt mondom, hogy nem. És ez nem baj. Tehát, hogy az a baj, hogy azt hisszük, hogy csak egyfajta demokrácia lehet, és aki nem fér ebbe bele, az, hogy is mondjam, barbár. És, és egyébként nyilván lehet vitatkozni azon, hogy az abortusz az jó vagy, rossz vagy, elfogadható, vagy hogyan kell ehhez közelíteni, csak hogy nem biztos, hogy bizonyos dolgokat bele kell a demokrácia minőség értékelésbe venni, vagy pedig nem biztos, hogy olyan mértékben kell, hogy szerepet játszon, amennyire egyébként szerepet játszik már. Jó, és akkor itt jön az a kérdés, hogy itt vannak ezek az országok, akik lengyelek, magyarok, írek, kicsit másképp gondolják el az Európai Unió jövőjét, de láthatóan nem tudják rákényszeríteni a saját akaratukat az Európa magországaira. Magország sem tudja rákényszeríteni ezekre, É, és amit te mondtál, Júli, az elején, hogy milyen euforikusan kezdődött az egész, és milyen naivan, hát ezek ugye kezdenek előjönni, ezek a problémák, tulajdonképpen értékrendbeli különbségek. É, nem tudom, figyeliteket, de semmit nem beszélünk a menekültügyről, tehát, hogy ennélkül is kijönnek ezek a nagyon kemény konfliktusok, é, és, és aztán é, a, a, azok az országok, akik olyan lelkesen akartak csatlakozni, mert mindig is arra vágytak, hogy az Európai Unió tagja legyenek, mint a követőként e, e, léptek föl, azok elkezdenek ebből a burokból kinőni, és más szeretnének. Ervin, a te fogalmaid ezre picsodák. Hát figyelj, ugye az a helyzet, hogy még mindig a demokráciánál, bocsánat, itt, itt le kell szövekelnünk, mert nagyon fontos kérdések vannak, tehát ugye Nyugat-Európa az egy olyan vonzásközpont, hogy Európában, aki pláne aki az Európai Unióban van, vagy oda törekszik, az mindenki a Nyugatot akarja lemásolni. Tehát ilyen értelemben mintakövetőnek tekinthető mindenki. Viszont ö, azt nem kell gondolnunk, hogy a mintakövetéssel pont ugyanolyanná válunk, mint az, amelyik mintát mi el akarjuk sajátítani. Tehát szerintem itt van már eleve egy dolog, hogy a felzárkozni kívánó országok sosem lesznek olyanok, mint azok, amelyekhez fel akarnak zárkozni, aminek van egy nagyon egyszerű magyarázat, ami egyébként hullabonyolult, az pedig a történelem. Tehát a nyugati liberális demokráciák a történelemben lettek liberális demokráciák magyarán hosszú évszázadok alatt. Te biztos ismeret Péter, meg a hallgatók közül is sokan, nem is beszélve Juliról, Szűcs Jenőnek ha, ugye a híres munkáját Európa három régiójára. Hát Szűcs Jenő mit ír le? Azt írja le, hogy Nyugat-Európa úgy keletkezett, először is, hogy egy óriási dezintegráció volt benne, a római birodalom bukása után, bocsánat, hogy ilyen történelmeckét mondok, és több évszázad. Dezintegráció, a dezintegráció, szétesése kellett ahhoz, hogy utána alulról ugyancsak több évszázad alatt fölépítsék azt, amit ma nyugatnak hívunk. És mit mond Szücselnyő? A kelet-európai országokban, vagy közép-európai országokban minden sokkal rövidebb idő alatt. Mm. Összesűrítetten és felszínesen történik. Tehát én itt arra hívom, ugrások vannak, sosem úgy, egy folyamat. És mindig fáziskésés van. És mindig fáziskésés van, egyszerűen azért, mert persze, hogy a, a, a többi országnak a nyugat már a kész mi voltában jelenik meg, vagy abban a mi voltában, hogy előbbre tart. És mindig föl akarunk zárkozni, sose lesz olyan, ettől frusztráltak leszünk, természetes módon, ettől jönnek aztán a Kuruc-Labanc ellentétek a magyar politikában, és tulajdonképpen újra és újra különböző rend megismételjük ugyanezeket. Jó, most a mintakövetést fejtetted ki. És mi az a mintaadás, ami a... Hát a mintaadás az a nyugati országok részéről van, és van egy úgynevezett mintaformálás. Tehát én ugye abban a tanulmányban, amit írok ebben a, ebben, a, ebben a közös kutatásunkban, ezt a két fogalmat használom: a mintakövetést és a mintaformálást. A mintakövetés az a magyar elitek egy részének a stratégiája, ami arra irányul, hogy minél több mindent Vegyünk át, másoljunk le, és vezessünk hogy be egy kicsit Magyarországon. Magyarországon. A, a, a DK az teljes mértékben megfelel, nem. Ennek a, a mostani projektjével, hogy legyen, legyen egyesült európai hát, államok. Az egy, az egy, az egy követő filozófia. De várjál, nem ez az újdonság itt szerintem, hanem az az újdonság, hogy hiszen az összes ellenzéki párt mondott olyanokat eddig is, hogy a nyugatot itten jobban kell csinálni. Hát ezért ennyire... Az, az, az újdonság az Európai Egyesült Államok. Hát ezt Oké, okay, de ezt a többi párt azért nem mondta eddig ilyen. Tehát, tehát a DK az egy, az egy nagyon masszív, a többi ellenzéki pártól magát megkülönböztető stratégiával jött elő. É Őrülök. Egyszerűen azért, mert végre van tényleg egy, egy, egy lehetőség, egy alternatív vita a magyar politikában. Akkor lehet, hogy az ő sikerüket ez is aratta, hogy, hogy meg tudták szólítani azokat a magyar embereket, akik ezzel azonosulni tudnak. Persze lehet, hogy ez sokkal bonyolultabb, mert hát hát a DK-nak utolsó mondatom, van. és aztán a Júlia hogy hogy végül is ez az Európai Egyesült Államok, ez tulajdonképpen egy sztori. Mit szoktunk mondani? Miért erős Orbán Viktor? Mert történetet mesél a nemzetről. Miért lehet esetleg a DK majd egy vetétás? Mert történetet mesél arról, hogy mi Európa. Szerintem itt, itt van a kutya ellásul. Számból vetted ki a szót. Azt tenném még hozzá, hogy, hogy igen, azért tudott ez ennyire sikeres lenni, mert legalább olyan erős fogalmat találtak, mint amennyire a szuverenitás vagy a nemzeti szuverenitás a Fidesznél. És a, a zöld program vagy klímaváltozás nagyon fontos, sőt, nagyon sok ember napi szinten találkozik vele, de nem olyan erős fogalmi készíteni mint például a föderalizmus vagy az Egyesült Európai Államok. Uh -huh. Csorba László van nálunk a, a, a, a zenei szerkesztőként, úgyhogy megkérem, hogy hallgassuk tovább a Csettamást. Félszeg Európa, részeg Európa, rokona embernek, így hát majom rokon. Nem is Európa, Igenis Európa, szemüveget kapletán, jár még egy pofon, nem is Európa, igenis Európa, mit álmodsz, én tovább gondolom, Prága Európa, varsó Európa. Szőrszálak, hasogat, és csavarsz. Remény Európa, röhely Európa, jó pofa hatalmi játéket, tavasz. Édes szívem leszli Európa, álmom, hogy másmilyen maradsz? Na mi van Európa? Kelet-Európa? Hol a bal, hol a jobb? Már nincs itt irány. Reszli Európa, köztes Európa Fekete piacon vett engem anyám az élet. Részek, kis népek, sok egymást vádoló talány Most te Kelet-Európa, mindennek tudója, bakoncsban ugrálott, Hős-tojás tojástáncodat. Valaha Európa, csak volt Európa, Hattál te, ezért már vért, szégyent sokat. Járt, Kelet-Európa, tánc van, Kelet-Európa, Táncolj, mert éppen most szabad. Lóden-Európa, Kübli-Európa, hol a tömegbe szállt, leszállt az ész. Remény Európa, röhely Európa, sunyítva képzeleksz és röhögsz, ha remélsz. Zsolt Péter vagyok, az Őrkutyák civilben műsort ész. hallgatják. Két vendégem, Csizmadia Ervin és Lakatos Júlia méltányosság politikelemző központtól. Én magam is egy kicsit ebben tevékenykedek, ebben a szervezetben, és volt egy projektünk, itt az EP választással kapcsolatban elkezdtünk vizsgálódni. És mivel a műsor címe őrkutyák civilben, ezért engem az is érdekelne, hogy a civil társadalom eh, hogyan tudja megvédeni az európai gondolatot, és egyáltalán milyen európai gondolatot próbál megvédeni, vagy ebben is eh, verziókat kell eh, fölfedeznünk, parancsoljájúli. Ha már kérdezted, hogy miben vagyunk mások, vagy miben vagyunk nem nyugatosak, Magyarországon nem tudott kialakulni az, ami külföldön, civil társadalman alatt magától érthető, de ami megint csak a történelemben ki. Ezt sokszor elszoktuk itt mondani, szinte ez már közhez tudjuk, de, hogy a mi civil társadalmunk. Ezzel kapcsolatban már mondok valamit. Volt rá egyébként kísérlet, és, és a rendszerváltás után pont Soros György hozta be az Open Society-t, és voltak olyan sőt, nagyon sok külföldi szervezet, aki különböző uh, képzést, programot uh, csinált, pont azért, hogy ezt valahogy ilyen mesterséges módon utólag megpróbálják megalkotni, és ez működött is, szerintem meg kb. Most a is ilyen van, de Kb. a 2000-es évek közepén úgy levonult a térségből uh, ez a fajta uh, tevékenykedés, ez a filantropikus tevékenykedés, és azt látjuk, hogyha most mondjuk az Open Society-nak megnézzük a, a honlapját, hogy hova írnak ki pályázatokat, sokkal keletebb lett, tehát már inkább Ukrajna, vagy a, akár a déli országok, tehát a 2000-es évek közepén megváltozott a hangulat, volt egy olyan érzés, hogy hát itt ez a térség, ez kész van, már nincs velük dolgunk. Aha. Jó, tehát e, tényleg ez volt az elképzelés, hogy addig kell investálni a civil társadalom, amíg az el nem indul magától, és utána átveszi az állam meg a gazdaság, az ő finanszírozásukat, és akkor mennek keletre, ahol nagyobb a demokratikus deficit. E, igen ám, de hogy ez egy ilyen köldögzsinóron való tartása volt a civil társadalomnak, Bizonyos értelemben, és az azt is jelentette, hogy a köldögzsinort elvágták. Azok, akik erre készítették az életüket, nekem vannak ilyen diákjaim, akik arra álltak rá, hogy ebben a civil társadomban majd fognak aktívan tevékenykedni, és eltöltöttek benne 15-20 évet, amíg amíg meg És utána levonult a támogatás, és utána kész. Egy változtatni kellett az életet. Amit egyébként a nyugaton, hogy nyugaton nem az állam, meg nem különböző szervezetek, az, hanem van egy olyan plusz uh, gazdasági. Uh, összeg az embereknél, amit erre rá tudnak fordítani, nem csak az idejüket, de például anyagi forrást is arra, hogy támogassák ezeket a szervezeteket, hogy önműködő legyen. Egyébként a mostani inséges időszakban lehet érzékelni a civil társamban ezt az önmozgásos tevékenységet, tehát most egészen kis összegekből egészen nagy projekteket össze tudnak hozni, erről is szoktunk itt tudósítani a, a civil rádióban. Úgyhogy, hát sajnos az a helyzet, hogy a támogatásnak megvan ez az elkényelmesedési funkció, és mint említettem, emberi életek mehetnek rá, hogy a, hogyha azt hirtelen elvágják, míg, míg az alulról szerveződésnek is van egy útja. És a, tényleg az utolsó mondat a részemről, hogy én érzékeltem már a, a 2010 felé, hogy hogy hogy, hogy kezdjük elsajátítani azokat a, a, a dolgokat, hogy mit kell tennünk aktív állampolgárként. És akkor jött egy, egy már, már majdnem elsajátítottuk, hogy mit kell tenni aktív állampolgárként, és akkor berobbant az új logika, hogy hát vegyük tudomásul, túl más, túl hogy az, az emberek nem aktívak, hanem helyette inkább azt szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy mit csináljanak, és akkor legyen kétharmad, és az majd megmondja, és, és ez a fajta fejlődési vonalnak akkor, akkor vége lett. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból egy visszarendeződés történt a civil szektorban. Hát nézd oda, ha most megint behozunk egy olyan szempontot, hogy általában a... Történelemben vagy, a, vagy az újabb korban egy új rendszer kialakulása mennyi ideig tart, akkor azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy ez a 30 éves vicces módon nem is olyan hosszú, tehát bizony rengeteg oda-vissza van benne, tehát amire te utalsz nyilván aktuál politikailag ezt lehet kötni a két kétharmadhoz meg minden, de csak hat hozzam mondjuk Franciaországnak a példáját hát Franciaország az 1789-es nagy francia forradalom után 150 év alatt jutott el abba az állapotba, hogy most azt mondhatjuk, hogy stabil liberális demokrácia. És hogyha megnézzük, hogy hány oda-visszarendeződés volt benne, és az nyilván nem csak a civil társadalom szempontjából, hanem egyáltalán az uralmi rendszer szempontjából, a császárság és a köztársaság, vagy a királyság és a köztársaság váltogatódása. Tehát nyilván azért nem érzékeljük ezt az időbeli dolgot, mert, mert ugye az Európai Unió azt tényleg azt ígérte, hogy akik ennek az égisze alá bekerülnek, azok gyorsan eljutnak valahová. A civil társadalom is gyorsan ki fog alakulni, és az stabilizálódik, megszervezi magást, és képes lesz működni. De hát mondjuk, ha azért azt a kérdést fölvetjük, hogy például a kapitalizmus Magyarországot milyen mértékben hatja át Mennyire lett Magyarország kereskedő ország? két olyan tényezőt mondtam, ami a civil társadalom kialakulása szempontjából fontos, sőt, alapvető, magyarán, hogy mennyire érintkezik a külvilággal például. Ugye, akkor itt is azt mondhatjuk, ugye használtam korábban azt az út, hogy véletlen, hogy gyakorlatilag a frekventáltabb rétegek utazgatnak, nyilván kapcsolatokat építenek, hálózatokat építenek ki a világ különböző pontjain, az ország nagy része az pedig, nem úgy visszarendeződik, hanem előre se rendeződött hm. tulajdonképpen. Ervin, térjünk vissza a te egyik izgalmas fogalmathoz, és ellentétpárodhoz, ehhez a mintakövető és formáló. Miért van az, hogy a Fideszben megjelent ez a mintaformáló vágy? Ugye a mintakövetésről röviden már beszéltem, tehát az azt jelenti, az egy elit stratégia. Az a lényege tehát, hogy ami nyugaton van, azt minél, nagy, minél kisebb veszteséggel le tudjuk másolni. A mintaformálás az pedig valami olyasmi, hogy jó, fontos számunkra Európa, fontos számunkra a nyugat, de ne szolgáljan másoljuk le, hanem tegyük hozzá mi is a magunk, a magunkét. A Fidesz ebből a szempontból szerintem nem egy újdonság, hanem ez, ez megint csak a magyar történelemben mélyebben rejlik. A tanulmányomban erről hosszasabban is írok. Tehát valami olyasmi van benne, hogy a nyugat, mintha lenézett volna bennünket a történelmünk során, nem nagyon akarta fielembe venni, hogy mit tudunk mi hozzátenni, és most a Fidesz 2010 óta ezt felfedezni véli magában, hogy ő tud egy csomó olyan dolgot nyújtani Európának, amit Európa nem tud. Hiányoltat, hogy nem beszélünk ugye a bevándorlás kérdésről, vagy a migrációról, például a Fidesznek az egyik dolga, hogy ő majd megvédi Európát szemben a nyugattal, amelyik nem tudja megvédeni magát. Tehát a mintaformálás az bizonyos értelemben az azt jelenti, hogy, hogy Európába, a mi értékeink, a mi magyar értékeink erőteljesebben legyenek képviselve. Hát ezt nyilván Európa meg úgy éli meg, hogy a Fidesz Európa ellenes, ugye? Ez nyilvánvaló. Igen. Törő e, Gábor azt mondanál lehet erre, hogy ha Fidesznek az volt a szándéka itt az utóbbi időben, hogy, hogy bevándorlás ellenes politikáját azt beültesse a a, a néppártba, akkor ezt a célját tulajdonképpen elérte, mert most már a, a néppárt is sokkal kritikusabb a bevándorlásra kapcsolatban, mint, mint korábban. És ezt mondja török Gábor? E, mm -hmm. Igen, de hogyha ha, e, tehát ezt a célját elérte, de igazából nem ez a célja hanem az a célja, hogy ő meghatározó szerepet tudjon betölteni az Európai Unióba, amiből viszont ki fog sodródni. Tehát most azért reagáltam így a, a te gondolataidra, mert azokban az van benne, hogy ami igazán motiváció itt a politikai elit részéről, az valamilyen értékteremtés, és hogy értékek küzdelméről van szó. Ezzel szemben ez a gondolat meg azt mondja, hogy hát ha értékteremtésről lenne szó, akkor ez megtörtént, mert Magyarország ilyen szempontból sikeres, mert hogy tudomására juttatta a többi nyugati-európai országnak az, hogy mi vagyunk Európa védőbástyája és hogy, hogy nálunk ez így csapódik le, és ez szerintem most már megértették, és a néppárt is ebbe az irányba most Jó, el. egy mondat, mert megint ne legyen nálam hosszú ideig a szó. E, igazából itt ugye az a kérdés, hogy miért is ne lehetne Magyarországnak adott esetben igaza, bizonyos kérdésekben. Ettől mi azért lássuk be, hogy elszoktunk. És pontosan azért szoktunk el, mert a követésben ez a dolog nincs benne, mert abban az van benne, hogy amit a nyugatiak kitalálják. Talának azt még követjük. Ugye Orbánék pedig csúcsra járatják azt, hogy semmiben nincs igazatok, vagy nagyon kevés dologban van igazatok, és veletek szemben nekünk van igazunk. Csak most egyet mondok ezek közül, hogy egyáltalán vezetni kell Európát. Figyeljétek meg, mit is mondott Orbán most valamelyik nyilatkozatában? Mióta Angela Merkel visszavonult, vagy visszavonulni látszik, azóta Európa nincs vezetve. Azért ez nagyon érdekes gondolat, és van a, ebben annyiban valami, hogy az Európai Unió az az nem ezt a hajományos értelembe vett politikai vezetést követi, ugye, hanem a bürokraták, vagy a csuda tudja, hogy lehetne meghatározzunk azt a típust, amelyik a a mi sajtóelemzésünkre, ez már egészen korán megjelenik a magyar nemzethasábjain, has ez a, e, milyen ez az Európai Unió, ami nincs vezetve. Tehát, hogy a, a, a konzervatív napi lap, az nem is tudja értelmezni ezt a helyzetet, hogy mi az, hogyha valami nincs vezetve. Tehát ez nekünk idegen. És úgy is működhet szóval. valami, hogyha nincs vezetve, hát nekünk ez elképzelhetetlen. Tehát ez meg megint egy kulturális dolog egyébként. Uh, viszont vagy említett, migráció. hogyha a migráció lenne a cél, akkor ezt már megvalósították, hogy elterjesztették a keleti gondolkodás, vagy a nem nyugatios gondolkodás módot Európában. Elmint a migráció, a migráció kritikája, vagy a az, az, az egy egyszerű politikai csarta. És nem ez a, az ideológiai alapja. Tehát ez csak egy megnyilvánulása ennek az egész ö, ö, témának, de ténylegesen arra megy ki szerintem a, a játék, hogy, hogy vegyék figyelembe azt, hogy vannak más szempontok is az Európai Unión belül, hát azt eleve tudjuk, hogy nagyon komoly regionális különbségek vannak az Európai Unión belül, és van egyfajta ilyen úthenger politika, hogy próbáljuk meg egyenlősíteni a szereplőket is, de az egyenlősítés az azt is jelenti, hogy elveszítik a karakterüket. És magyarra szerintem erre próbálják felhívni a figyelmet, hogy... hogy nem akarják elveszíteni, nem akarnak feloldódni ebben a nagy európai értségben, hanem szeretnék hozzátenni azt a tudást, tapasztalatot és adott esetben különlegességet, amit mi tudunk az asztalhoz hozni. Uh -huh. És egy kicsit azt érzem, hogy most nagyjából az van az európai politikában, ami volt mondjuk a művészeti világban, vagy a festészetben, amikor megjelent Picasso és társai, és volt a klasszikus szépség, amit mindenki elismert, és az volt a hivatalosan szép. Ők meg jöttek, és mindenféle ilyen széttöredezett törzsi kép csináltak, hogy bebizonyítsák, hogy a szép az lehet más is. Úgyhogy most én ezt látom magyar részről. Igen. A kis elemér, amikor ilyen szenáriókat, vagy találjuk ki Magyarországot gondolatokkal jött, akkor az ő 90-es évek elejé könyvében van egy ilyen, hogy lehetnénk például Európa védőbástyája. De szerintem ő ezt másképp képzelte el akkor, mint amilyen módon valójában ezt a csatát ilyen értelemben megnyertük, téleg tényleg Európa védőbástyának a... A, a szerepében van jelen pillanatban Magyarország. Hát az a helyzet, hogy, hogy ugye erre hajlamos a magyar jobb oldal, hogy ezt a történelmi szerepet ezt mindig előhozza, hogy mi a törökkorban is, meg máskor is védtük Európát, de azért ennél annyiban bonyolultabb a kép, hogy, hogy azért mindig voltak hogy mondjam, olyan korok, amikor, amikor nem csak ez a védelem, dolog került előtérbe, hanem tényleg az is, hogy hogyan, hogyan lehetne hozzátenni Európához valamit. Tehát mondom, nekem az, az, az, az tűnik fel, hogy, hogy a mi gondolkodásunkban nincs benne olyasmi, hogy nekünk lehetnének olyan értékeik, amik mások számára egyáltalán számításban jöhetnek. És még egy dolgot fontosnak tartok, amit a Juli is említett, hogy, hogy ilyen, ilyen generál megoldás, tehát hogy minden keletközép-európai ország legyen egyforma és legyen egymáshoz hasonló. Ezzel ellentétben szerintem éppen arra kell nekünk, mondjuk ha lehet ezt mondani szakmailag vagy a politológiának politikatudománynak figyelni, hogy egyre fontosabbak lesznek szerintem az egyedi megoldások. Tehát Magyarországot én a tanulmányomban is egy egyedi példának gondolom. Egyetlen más volt szocialista ország sem ilyen, mint mi vagyunk. Tehát ez nagyon lényeges szerintem, hogy, hogy egy kicsit újra oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az egyedi dolgok honnan jönnek, miből erednek. És állítom, amit mondtam a nyugati is, hogy ők is a történelmükből jönnek, de mi is a történelmünkből jövünk, és ezeket nem tudta átírni az, hogy az Európai Unió tagjai lettünk, hanem egyszerűen egyre jobban zuhan ránk a saját történelmünk. Jó, de a mintaformálás mást jelent, az azt, azt mondja, hogy mi akarjuk fújni a szelet, Tehát, hogy be akarunk hatolni a saját gondolatainkkal, és ab azzá átalakítani. Ugye, ha konkrétan nézzük a Orbán Viktornak a az utóbbi politikáját, akkor ez, ez is, ez, ezzel a kísérlettel is találkozhatunk. Hát ö, jó, de most az a kérdés, hogy a passzátszél fújás az egy negatív dolog-e, vagy pedig azt mondhatjuk, hogy mivel szelek a földön vannak, és időnként negatív módon is valóban előjöhetnek, hogy, hogy mindenki akarja azt fújni, és akkor tulajdonképpen egy verseny van, hogy, hogy az, az... kinek sikerül. Igen, de eleve úgy hogy van Ha egy közösség tagja Igen. vagy, és egy elfben egyenrangú tagja vagy, akkor miért nem fújhatnád, olykor te is a passzát Szereted, hogy az igazságosság. az... Nem, nem, nem hogy... egészen erről volt szó politikai szempontból, hanem arról volt szó, hogy, hogy a, a, a néppártnak, szalvinék felé kell nem nyitni, hanem azokkal kell összefogni, ha nem ez történik, akkor, Jó, akkor, akkor ennek a történetnek vége, akkor mi nem fogunk itt ebbe benne maradni, és egy olyan LP választások következni, amiben ezek a jobboldali erők fölfutnak, ennek következtében meg lehet változtatni a néppártot. Jó, hát... ez, ez volt az elképzelés. Ez a, ez a török Gábor féle logika, ami azt mondja, hogy igazából nem... A, az értékek megváltoztatásáról van szó, mert az a fajta passzát szél az, az sikerre ment hanem hatalmi aspirációkról van szó, ami szintén a politikának az, a saját... Jó, ebbe, ezzel semmi probléma nincs, de ez az, amiről egy kicsit még jó, beszélnünk kell, hogy ez mennyire... Mi lesz, erről, ebből, mi lesz ebből? Egyértelmű, hogy itt Orbán Viktornak a stratégiája, amit egyébként nem idén kezdett mondani, hanem már évekkel ezelőtt nevezetesen arról, hogy Európa fel fog lázadni, ez sikertelen, ez nem vált be ez a stratégia, tehát nem az történt, hogy Európa úgy lázadt fel, hogy ráadásul ez az Európai Unió, vagy az Európai Parlamenten belüli erőviszonyokat módosította volna, nem módosította őket, tehát magyarán, itt most az a kérdés merül fel, hogy, hogy lehet benne maradnia a neki abban a párcsaládban, amiből úgy nézett ki, hogy ki fog kerülni. Tehát itt most ezen megy a tárgyalás, azt gondolom. Jó, azt gondolom, ezt érdemes volt tisztázni, mert ebből a szempontból a mintaformálási uh, szándékaink, ami nekem egyébként egy szimpatikus megközelítés, az lehet, hogy újra gondolanda, vagy másképp kell hát, ez egy Egyszerű. Most ezt a csatát elveszítette. Én nem gondolom, hogy ezt fel fogja adni, ezt a gondolatot. Sőt, ez az egész gondolat ez nem is Orbántól ered, hanem már sokkal régebb óta fermentálódik az Európai Unióban azoktól a tagok által, akik úgy érzik, hogy túlságosan centralizált az Európai Unió. Ugye ez gyakorlatilag legelőször az euróválság után robbant ki, amikor az volt a vita, hogy aki mondjuk ki akarna lépni az euróövezetből, hát ő nem európai, megint csak ez a barbár dolog, de megint csak beszéltünk akár a a Brexit kérdésére ugyanezt veti fel, hogy ha valaki nem fog az általánosan meghatározott szabályok szerint játszani, akkor ő akkor inkább lépjen ki, vagy akkor ő, ő már nem is tartozik így közénk. És ez volt az a, a logika, amire nagyon sokan azt mondták, hogy az Európai Uniót demokratizálni kell. Azaz jobban be kell engedni mind a tagállami hangokat, mind a tagállamok állampolgárjának az elvárásait és hangját, mert most nincs erre nagyon sokféle módon lehetőség. És ezt próbáljuk szerintem feszegetni. Nyilván nagyon szélsőségesen Orbán, de, de a, a magja, a gondolatnak az ez, hogy tegyük demokratikusabb -e az Európai Uniót. Igen, tehát ne egy elit klub legyen az Európai Unió, amit a csúcsvezetők és az értelmiség egy szűk köre próbál menedzselni, hanem legyen demokratikusabb, ebben az esetben ugye jobban kötődik, a társam sokkal inkább magának érzi, akár a szuverenitásuk elveszítését sem látják hát, benne. Csak hát ez pokoli nehéz feladat, hogy a társadalom mak most az európai összes Európai Uniós országban hogyan érezzék magukhoz közelebbinek. ez. Mióta az Európai Unió létezik, ez egy a folyamatosan jelenlévő probléma. Szerintem ezzel nagyon keveset tudtak kezdeni, és azért sem tudnak ezzel mit kezdeni, mert mindig jönnek újabb és újabb elit problémák, amik erről elterelik a figyelmet. Mert ugye tulajdonképpen most ez a szuverenista, föderalista ellentét, ez, ez megint csak egy elit probléma, ha lehet mondani, két elit küzd egymással, és nem nagyon marad energia, idő, koncepció arra, hogy akkor most ezt a demokrácia deficit problémát hogyan lehetne orvosolni. Hát ezek eléggé egyértelmű üzenetek, amihez a népek tudnak csatlakozni egyikhez és másikhoz is. Való. És akkor ez, el, ez elrejti azt a problémát, amit viszont meg kéne hozzani. Jó, de szóval, hogy mondjam, nem biztos, hogy érdemes szétválasztanunk az elit és a nép dolgot ilyen, hogy mondjam, hermetikusan elzárni egymástól, mert ha végig gondoljuk ennek az egész európai egységnek a 80 éves történetét, hát az valami olyan, iszonyatosan bonyolult és sokrétű dolog, amiben ha belelátna mondjuk a társadalmonnak a szélesebb rétege, akkor egyrészt nagyon erre tennem, például, hogy más nem mondjak az európai bíróságoknak a működő, vagy bíróságnak a működése, ami, ami ugye sok magyar kutató szerint ugye hát nem éppen a, a, a, a menet volt, ahogy, ahogy az kialakult, és ahogy a bírói kar, ugye jurisztokrácia, mondja egy, egy kollégánk magához ragadta a hatalmat tulajdonképpen. Tehát, tehát ez egy nagyon, ezt, ezt lassan most kezdi emészteni, szerintem a kelet-közép-európai régió, az biztos, a nyugatiak sem dolgozták még fel, de mi, mi most fogjuk majd tanulni, és ilyen szempontból szerintem a, a DK azt, hogy ezt fölvetette, hogy visszatérjünk mm. erre, az alő jót tett, mert végre oda vonja a figyelmünket, hogy ebben élünk. Ugye a jurisztokrácia, tehát a jogi uralom, ami a Európa mögött meghúzódik, az egy lopakodó európai projektet valósít meg, olyan, mint a génekben meg lenne egy projekt, és abba az irányba mennénk, és annak bizonyos erők, mondjuk gondolkodók, akik ezt fölismerik, és ennek ellent akarnak állni, és akkor ezekre fölhívják a figyelmet. Ez is egy, egy érdekes megközelítés ennek az egész problémának. Hát nem tudom, mi a, a demokráciában a szigre, is most kezdjük felismerni ezt a kihívást a demokráciára uniós szinten, miközben már nyakunkon van az új kihívás, és ez a globalizáció és a multinacionális vállalatoknak a, a befolyása az európai döntéshozatalra, azt, hogy ö, ma már nem, hogy tagállami szinten sokszor nem tudnak ö, paritásban lenni egy-egy nagyvállalattal, gondolok itt a közösségi média, vagy internetes keresőcégekre, de hogy, hogy már az Európai Unió sem tud feltétlenül ö, felvenni a kesztyűt ezekkel a vállalatokkal, és ők tudják meghatározni, hogy mik legyenek a törvényi szabályozásnak a, a tartalma. Szerintem ez egy nagyon komoly veszély, amit most kezd egyébként az Európai Unió felismerni, és mi még nagyjából a kettővel ezelőtti kihívásnál ha. tartunk, amikor úgy próbáljuk ha, azt mert Nem biztos azért, hogy, hogy erre már nem voltak az alapjútó hatják is érzékenyek, hogy itten a globális versenyben egy, egy globális Európát kell létrehozni, és hogy csak egy dolgot mondjuk itt a hallgatóknak érdekességként, hogy Európa attól, vagy az Európai Unió attól különleges kép, képződmény, hogy ha akarja, akkor tagállamokként érvényesíti az, a, a szavazati jogát egy globális méretű témában, mondjuk az ENSZ-ben. Ha meg akarja, akkor meg egységes Európaként lép föl, és, és ez, egy, ez egy elég jó pozíció, hogy mind a kettő arcában megjelenhet. Hát te... És olyan képződmény, ami nincs a világon. Így tőle. van, ezzel te rámutattál valamire, amit nem nagyon szoktunk elismerni, nevezetesen, hogy a politikai osztály mennyire kreatív. Ha jobban belegondolunk az, hogy alakváltozás, hol tagállami, hol egységes fellépés, ez azért egyfelől nagyon ritka a történelemben, mert ugye vagy birodalmak, vagy nemzetállamok voltak, másfelől pedig hát tényleg az Európai Unió egy globális aktor, ugye? hogyha olvassuk a Nemzetközi Irodalmat, akkor ilyen tip, című cikkek özönével találkozunk, ami azért föl fog vetni majd nagyon komoly kérdéseket, például tényleg olyat, hogy most akkor meg, megítélhetjük-e ezt a nem a, hogy mondjam, egy, egy, egy állam képződmény szerűen, vagy pedig mi a csoda ez? Lesz-e majd valamikor neki kormánya? Lesz nekem miniszterei. Lesz, szóval egy csomó olyan kérdés merül itt fel, amire most még nem tudjuk a választ. Ezekkel mondjuk a mi tanulmányaink sem feltétlen foglalkoztak még, hogy ide visszacsatoljak. Mi csak egyelőre addig jutottunk el, ami azért nem kevés, hogy tehát azt nézzük meg, hogy Magyarország és Európa viszonya tulajdonképpen milyen a, a sajtóban, milyen a, pártprogramokban, milyen a tankönyvekben, stb. Szerintem ezek azért érdekes újdonságot fognak hozni a nézők vagy az olvasók számára. Hát köszönöm szépen vendégeinknek, hogy ezeket a gondolatokat elmondták. Szerintem úgy tudtuk befejezni ezt a beszélgetést, hogy ez az Európai Unió, ez egy érdekes történet, és még csak most kezdődik. Uh -huh. Viszont hallásra. Köszönjük. Kelet-Európa, Európa, Európa Lichtufja, Kidobált szemetek a fal, ridegen mered. Kelet-Európa, vagy kelet-közép-Európa, Sor került rád is, káin, gyerek. Édes szívem te, Vaksüket nóta, Ócska a éneket, 56 Európa, 68 Európa De billé fofozott, ősz, eltorzult gyerek Kelet-Európa, ott ülnek a boltba tiranno Marxo, Gerontó és Trabant fejesek Kényszeres nóta Vakzongorista Tom, tompa éneket félszeg Európa, részeg Európa, rokon a embernek, így hát majom, rokon, nem is Európa, igenis Európa, szemüveget kad lettán, jár még egy pofon, nem is Európa. Igenis Európa, mit álmodsz, én tovább gondolom. Prága-Európa, Varsó-Európa, szőrszálat, hasogat, csűksz és csavarsz. Remény-Európa, röhely-Európa, jó pofa hatalmi játéket tavasz.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 Kete vett vet engem, anyám. Hájas az élet, részek, kis népek, sok egymást vádoló talány Most te jössz, Kelet-Európa mindennek tudója. A kancsban ugrál ott tojás táncova, Valaha Európa, csak volt Európa Adtál tezér ezért már vért, szégyent sokat Járt, Kelet-Európa Tánc van, Kelet-Európa mert éppen most szabad luden Európa, kübli Európa, hol a tömegbe szállt, leszállt az ész Remény Európa